До чорта всі ці сентименти, головне, що вона не підставить їх із вулси під удар. Він дячно припав до її млявої і байдужої руки. Касета друга, доріжка третя. Бідна крихітка Мері. І примудрилась же вона покохати його. Хоча саме цьому він і завдячував своєю удачею, водночас почуваючись негідником. Брендон пішов у каплицю. Довго сидів у півмороку, сперший з чолом на схрещені пальці рук. Поступово він переконав себе, що вчинив правильно, зруйнувавши її ілюзії. Про себе, про свої почуття він намагався не думати, принаймні тут, де могила його колишньої дружини була так близько, у родинній усипальниці Браунів. Це було те місце, де він і раніше шукав заспокоєння – і, зрештою, спокій, подібно бальзаму, почав повільно обволікати його душу. Каплиця завжди зберігає спокій. Вона готова прийняти в себе сум'яття простого смертного чи принаймні дати перепочинок. І коли позаду пролунали кроки, Брендон міг вже спокійно подивитися в очі тому, хто увійшов. Це був сер Ентоні. Я знав, що знайду тебе тут. Він підійшов, упустився поряд на лаву. Мене шукають. Вікон зробив невиразний жест. Не так, щоб дуже. Тоді нехай дають собі раду без мене. Вони впорюються, але всі занепокоєні. У тебе була розмова з її високостю на одинці, після якої вона не повернулася. Блукає серед дерев. А якщо хтось наближається, жена геть. Ну, це нічого, вона здатна на більше. Цим тюдорам в усьому не догодиш. Чарльзе. Брендон не повернувся, але краєм ока бачив, як Ентоні Браун напружено дивиться на нього. Чарльзе, усі навколо тільки й говорять, що про ваші стосунки з її високістю. Це небезпечно для тебе. Сподіваюся, що коли ми будемо при дворі, Мері Тюдор дасть підстави для інших побоювань. Вона дуже складна дівчина. Як і наш король. О, його величність, агнець небесний порівняно з Мері. Адже сказано ж у пророкуванні, що він почне правити, як ягня. Чарзе, я серйозно. Брендон відкинувся на спинку лави, дивлячись на склепінчасті перекриття стелі. З Генріхом мені простіше, я хоч знаю його, а Мері Тюдор – вона особлива. Я не зустрічав більш самовпевненої жінки. Її гордість від усвідомлення того, що вона – донька короля, вигадливо поєднується з певністю у своїй вроді. До того ж, ці роки в засланні вона забула необхідне і навчилася – Зайвому ставши самостійною, а це псує жінку, позбавляє належної смиренності. І мені довелося дати їй сьогодні урок. Їй же на благо. «Ти так жорстко говориш про неї, а я був майже впевнений, що вона полонила тебе». Брендон засміявся. «О, це відбудеться не раніше, ніж оцет знову стане вином. До того ж, у мене є голова на плечах». І глибока впевненість, що їй варто знаходитися саме там Сер Ентоні мимоволі перехрестився Він знав, що попри блискуче положення і владу, які мав його зять Він завжди живе в тіні плахи І найменший неправильний крок може наблизити до неї Звичайне життя придворного, від якого сам Ентоні вчасно відмовився, знайшовши спокій у затишку родового маєтку. Брендон вже не такий, йому потрібен ризик, інтрига, гра. Ентоні хвилювався за нього. «У тебе є діти, Чарзе, не будь безтурботним». О, потягнувся Брендон, похрускуючи суглобами. Як говорив покійний король Генріх VII, удача супроводжує сміливих. Дай Боже, однак не спокушай долю, мій хлопчику. Свою місію ти вже виконав, і тепер буде краще, якщо ти негайно поїдеш. Брендон глумливо хмикнув. Почуття роздратування через те, що сер Ентоні усе розуміє, неприємно змішувалося із почуттям суму через те, що був таким жорстоким з Мері. Звичайно ж я поїду, сер, і зроблю це негайно, не відкладаючи. Розділ шостий. Квітень, травень 1514 року. Про те, що Чарльз Брендон виїхав у Лондон, мері довідалися тільки перед вечерею. На її обличчі відбилося розчарування, а очі так позрадницьки заблищали, що члени її почту поспішили відвести погляди. Тільки наївний Ілайджа не стримався, вигукнувши. «Що ж важить для вас цей Брендон, якщо ви так переживаєте?» Розпач юнака змусив мері отямитися. Так, час вже навчитися тримати себе в руках, вона вже не в хоглі. І їй раптом донестями захотілося в хоглі, додому. Але дому в неї вже не було, як не було і колишньої волі. Наближався час її повернення до двору. Через кілька днів настала вербна неділя, перше свято великоднього циклу. До церков ішли барвисті процесії, які зображали в'їзд Христа в Єрусалим. У храмах освячували гілочки верби, і селяни зв'язували їх хрест-навхрест, встромляючи в землю у надії запобігти нещастям і заручитися гарним врожаєм. Вербою захищали домівки, прикріплюючи гілочки біля камінів і над ліжками – а потім сідали за святкові столи. Мері практично не брала участі в церемоніях. Тепер вона більше відсиджувалася в кімнаті і на силу спромоглася посміхнутися, коли діти Брендона принесли їй освячену в церкві вербу. Як і належало, у маєтку йшло генеральне прибирання, до середи потрібно було навести цілковитий лад. Мері чула, як слуги пересовують меблі, змінюють очеретяні підстилки на підлозі, миють вікна і вибивають на задньому дворі гобелени. Перед Великодня – час неабиякого пожвавлення. І як би не намагалися бути шанобливими з мері, члени її почту, але й вони перебували в якомусь збудженні, вишукуючи причини, щоб залишити сумну процесу і зібратися в парку. Навіть її шанувальник Гемфрі волів упадати біля милої нанетти, а Джейн ловила метеликів або збирала квіти з мері Болейн. У четвер на обід подали так званий апостольський суп із 12 видами зелені, а потім замовкли всі дзвони в церквах аж до настання неділі. А в п'ятницю над садибою запанувала атмосфера суму і жалоби. Люди йшли в церкву, щоб молитися і оплакувати смерть Сина Божого на хресті У суботу Мері почала виявляти всі ознаки нетерпіння Вона міряла кроками кімнату і не одразу звернула увагу на переполох, що здійнявся в садибі А потім прибігла Мері Болейн Зазвичай така церемонна, майже повільна, зараз вона навіть забула постукати Зачепившися широким рукавом за дверний засу, але навіть не звернувши на це уваги, вона смикнула рукою, порвавши мережево одвороту і викрикнула «Міледі! Король! Сам Генріх Тюдор прибув у Стінлес!»